I första delen av Hoin mötte vi de två värnpliktiga F och Johan som en novembernatt under det tidiga 90-talet låg i en vaktpost i Nyneshamn. Den natten slutade med att F försvann och man hittade sen hans döda kropp i en klippskreva. Utredningen där detta framkommer har hamnat hos en som heter Andreas som också berättar att han börjat undersöka historien. Han har träffat Fs syster K och en journalist som jobbade i hamn när det begav sig en journalist som Andreas upptäcker nu har blivit fälld för ett bestialiskt dubbelmord just där i trakterna. En annan journalist som Andreas söker upp vill överhuvudtaget inte prata om händelsen trots att han rimligen borde känna till den. Andreas förstår att de båda händelserna, den döda vänpliktiga och dubbelmordet har med varandra att göra. Mystiken tätnar. <här> <här> <här> när en människa har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med Mia Kvarner i den andra delen av vår jubileumsföljetong för att fira att vi fyller 100 avsnitt hör ni Ludvig Josefsson läsa fortsättningen av Andreas Erikssons berättelse Hoin kapitel 6 Chalane de kallar honom KA en ny länk i kedjan. Det här är hans historia. I slutet av 1990-talet las det fasta kustartilleriet ner och det skulle inte dröja länge innan vapenslaget helt försvann. Vad som återstod var att röja upp efter 70 år av närvaro i skärgården. Våren 2000 hade turen kommit till batteriet på yttre gården, strax hos de järflotta. Vid denna tid var KA 65 år gammal och gjorde sina sista månader som kommissarie vid tekniska roten på länskriminalen i Stockholm. Polis sen tiden den ännu var kommunal. Jobbat på gamla VD8 i Katarina. Sedan VD2. Sökte sig till kriminalen. Första gamla KK1 på Kungsholmen. Under den legendariska kommissarie Torander. Sedan tekniska roten i Stockholms polisdistrikt. Skolad av polismän som en gång i tiden hade skolats av Harry Söderman och Otto Wendel. En länk i en kedja av legendarer. Hösten 2000. Ganska trött på jobbet. Likfyndet ute på Norskär skulle bli hans sista fall. Det var några alugubbar som sats för att gjuta igen de gamla världen där. Billiga i drift och allt de behövde var egentligen betong. En snart avdankad örlogskapten hade varit ute först och märkt ut allt som skulle fyllas igen. Bunkern på södra sidan liknar alla andra där ute. Kanske fem gånger tio meter. Halvmeter tjock betong och skottkluggar som öppnar sig som trattar utåt. Dörren av fem centimeter pansarplåt. Gubbarna hade bara att vräka bort dörren och fylla öppningen och gluggarna med cement. Varför de ens gick in och rotade blev aldrig klart. Men det gjorde de. Och då såg de det som var kvar av kläderna rotade lite till innan den ena av dem började skrika Det var i maj och kyligt som det brukar vara där ute då De lyckades i alla fall åka i land Det var inte så bra täckning ute i skärgården på den tiden så de fick åka nästan in till Nynäs innan de kunde larma K kom ut först dagen därpå Det var ju ingen direkt bråska med tanke på kropparnas status ruttna kläder och ben och en massa insekter och en sorkfamilj som snart skulle bli hemlös KA i dunklet hela dagen Han borstade sug upp partiklar gjorde avgjutningar och skalade lager för lager av den plats som sedan fem år tillbaka hade varit en grav för två människor Allt det här berättade han för mig våren 2017 Det var på Stockholms sjukhem K A. skulle inte leva så länge till och ville inte tiga längre. Jag hade hittat hans namn i ett gammalt förundersökningsprotokoll. Han var den nionde jag tog kontakt med och den enda som ville hjälpa. K A. hade syrgasmask som han försökte fäkta av sig. Hyn och ögonvitorna var mörkgula men han satt upp i sängen och berättelsen var om en framförd med väsande rosslande röst Helt klar. Han var fortfarande förbannad. Enligt honom var så såväl utredning som domen helt åt helvete. Gärningsbeskrivningen som den där jävla journalisten erkänt var ta mig fan det dummaste jag hört. K dog bara någon vecka senare och ibland har jag undrat om inte det hela påskyndades av att han var så jävla arg när han pratade med mig. Han ansåg att alla hade köpt den jävla journalistens historia trots att ingen teknisk bevisning talade för den. Gärningsmannen skulle alltså ha gått hem till det äldre paret i deras bostad utanför Ösmo, skjutit ihjäl dem med ett jaktgevär han tidigare stulit, transporterat kropparna ut till den lilla ön utanför Järflotta och dumpat kropparna där. Motivet? skulle ha varit en ren spontan mordlyssnad när han väl dumpat kropparna upp i bunkern ska han också ha skurit i dem bland annat kring könsdelarna samt ha avlägsnat deras fingrar allt med kniv därefter ska han ha återvänt till offrens bostad städat upp, slängt blodiga lakan och åkt därifrån därefter tigit i fem år tills polisen knackat på dörren och då skulle han ha erkänt allt. Kåa stirrade på mig när han drog igenom detta. Pupillerna som svarta prickar i de mörkgula ögongloberna. Har du hört något så jävla korkat? Väste han innan han fick dra några djupa andetag av syrgasen. Den närmaste halvtimmen efter det övertygade Koa mig om att han hade rätt. Ingen kan släpa två döda kroppar ur en båt upp över klipporna och in i den där bunkern. Ingen kan heller städa upp en mordplats så att inga spår återstår efteråt. Inte ens den minsta lilla blodstroppe. Och ingen kan utföra ett dubbelmord med jaktgevär i ett hus där de närmaste grannarna är hemma, uppmärksamma och inte har hört ett dugg. Så är det. Den där jävla journalisten ljög. Han erkände men det kunde inte gå till så. K.A. nickade mot mig och lät mig dra slutsatsen. De levde, sa jag. Du menar att de kom dit levande? Han mördade dem där. I bunkern. K.A. nickade. Nog fan levde de, men han mördade dem inte där. Inte då i alla fall. Han såg bara till att de dog insikten kom krypande som en kall insekt klättrande upp för min rygg De levde och han stängde inte dem där frågade jag K.A. nickade förklarade hur noggrant han undersökte de djupa risporna kring dörren hur cementen malts ner mekaniskt av ett trubbigt redskap Det enda redskapen desperat människa har det var därför fingerbenen saknades han måste ha återvänt dit för att kontrollera att allt var klart och då skurit bort de blodiga stumpar som återstod. Varför i helvete? viskade jag. Kå andades väsande. Han lutade sitt gula ansikte mot mig. Han luktade en blandning av desinfektion och rått kött. En antiseptisk dödskamp. Han ville plåga dem så in i helvete, rosslade Kå. Det var kallt den vintern, men inte så kallt. Det måste ha tagit ett tag. Hungen, kölden. Kanske kunde de få tag i lite snö. Då tog det ännu lite mer tid. Jag nickade. Nästa fråga behövde jag inte ens ställa. Det som rättsläkarna hade talat om som trubbigt våld mot vissa bendelar. Det var ingen som hade karvat i kniv där. Det var något annat. Det vassaste människan har som hon inte ska använda på andra människor. Kåa såg att jag förstod. När man är riktigt desperat när man svälter ihjäl när hungern förvandlar en man är inte längre helt mänsklig man är något annat. Den stora svälten häxan som Hans och Greta mötte som ju inte var en häxa bara en människa som var riktigt, riktigt desperat. Han ville att de skulle svälta ihjäl, mumlade K.A. Han ville att den av dem som dog sist skulle ge sig på den andra. Det var precis så han tänkte ut. Den där jävla domen, rosslade K.A. Den är lögn. Det här var ingen kille som mördade folk för att han ville skära i dem. Han var något fan så mycket värre. På vägen därifrån var jag tom Utpumpad Men också lättad Jag var glad att slippa ifrån KOAs lukt Som om bara den skulle kunna få mig Att följa honom in i döden Jag tänkte på Vad människor kan göra när de är Riktigt, riktigt desperata När de är riktigt, riktigt hungriga När ingen utväg finns När det bara handlar om En enda sak Att överleva vad förvandlas vi till då? Kapitel 7 Av de två värnpliktiga som befann sig på långudden på ön Järflotta den där höstnatten 1993 överlevde en. Jag har kallat honom Jim. På grund av vissa omständigheter sedan jag började skriva den här tråden finns inte någon anledning att anonymisera längre. Han heter Johan Sandin. Ni kan med lite tur googla fram honom eller hitta honom på Facebook. Men jag hoppas ni visar hänsyn. Han kommer för övrigt inte att vara intresserad av någon kontakt. Johan är som sagt född 1973 och uppväxt i en medelklassförort norr om Stockholm. Efter händelserna 1993 avbröt han under en period sin värnpliktsutbildning. Under året därpå fullföljdanden som vaktsoldat vid KA1. Han muckade i juni 1994. Följande höst påbörjade han en utbildning vid KTH. Han tog examen redan efter tre år trots att programmet var fyraårigt. Därefter anställdes han vid ett stort svenskt exportföretag. Där hade han för övrigt även genomfört sitt examensarbete. Han tycks ha arbetat i en rad olika befattningar på företaget på olika platser runt om i Mellansverige. Alla har några saker gemensamt. Jag har trots många försök inte hittat någon kollega som minns honom och samtliga platser han jobbat i ligger i inlandet. Falun, Karlskoga, Linköping, Skövde och Östersund. Fem platser. Fem mellanchefsbefattningar i samma koncern av svenska industriföretag. Han har tjänat måttligt, inte gjort några avtryck i lokalsamhället, inte engagerat sig i föreningslivet. Det är som om han liksom bara funnits. Jag har sett sånt förut och framförallt hört talas om det. Sverige är ett land där det är nästan omöjligt att försvinna. Vi litar för mycket på personnummer och offentlighetsprincip. Men den principen har också en baksida. Det går att leva på pappret utan att någon minns en. En äldre journalist som jobbat mycket med säkerhetsfrågor berättade för mig om det. KSI och några andra tjänster använder liknande praktiker för sin personal. Människor existerar, men i huvudsak formellt. Det går att skapa ett liv genom att skicka in blanketter. När det gäller Johan tycks han förresten ha existerat parallellt i fullt fysisk form också. Dock inte riktigt i samma oklandliga skick som hans papper. Det var en ren slump att jag hittade det. Men ett välordnat samhälle glömmer inte en oförrätt. 2006, tretton år efter händelserna på järflotta, tycks han ha befunnit sig i Mora. Företaget hade viss verksamhet där också. Enligt domen från tingsrätten var det i början av juni. Grov misshandel. Det kallas så när man börjar kasta stora stenar på en människa och träffar så bra att blodvite uppstår. Offret var 29 år gammal och hette Angelica. Det fanns två vittnen. Dels Angelikas man. De hade varit gifta i ungefär 45 minuter. Dels en fotograf som just då skulle ta bilder av de nygifta. Platsen var en liten vik av Siljan alldeles utanför Mora. Om fotografen, Angelica och hennes man är att lita på och det ansåg tingsrätten ska Johan ha upptäckt Angelika i samband med att hon poserade för en bild. En av de få bilder som togs på henne ensam. Hon stod i centimeterdjupt vatten, barfota, enbart iförd sin vita bröllopsklänning. Som om hon just klivit upp i vattnet. Det var då Johan av en slump passerade på cykel på väg hem efter att ha handlat. Synen av den vita kvinnan i vattenbrynet tycks ha gjort honom alldeles vansinnig Han slängde cykeln vid vägkanten och rusade ner mot sjön vrålandes som om han sett ett jävla spöke som fotografen uttryckte i förhöret Fortfarande skrikande tog han upp flera stenar som han med all kraft kastade mot Angelica Han, han kastade nästan ett tiotal stenar innan fotografen och Angelikas man lyckades övermanna honom Hela tiden vrålade han Även när flera andra skyndat till Och mer eller mindre satte sig på honom För att få honom stilla Han vrålade fortfarande när polisen kom 20 minuter senare Han vrålade när de släpade iväg honom Och körde honom till stationen Hela tiden samma ord Om och om igen Hon Vrålade han Hela tiden Hon Om och om igen till slut berättade vittnerna att det inte var som ett ord längre bara ett läte som ett djurs Hela tiden samma sak synen av en vit kvinna i vattenbrynet och sen vrålet om och om igen Hon Ja, en sak till Det nämndes inte i domen men jag har fått reda på det från annat håll Angelika, kvinnan som angreps hade en sjukdom som heter Alopecia areata Ni har säkert hört talas om den Diagnosen var flera år gammal Och sjukdomen tycks inte ha besvärat henne Många som insjuknar tycker det är jobbigt i början Men har sen snabbt gått vidare Hon var mycket mån om sitt utseende Och bar ibland peruk som en accessoar Ibland inte Den dagen när hon gifte sig Gjorde hon det inte inte heller när det var dags att ta bröllopsbilder. Så det var så Johan såg henne för första gången. En vitklädd kvinna utan ett hårstrå på huvudet. Hon. Kapitel 8 Att försöka forska i ämnen som inte är publika är alltid svårt. Men det underlättas om det finns någon form av konflikt inom den organisation som ansvarar för det. Människor är alltid människor. Blir de överkörda kan det hända att de känner sig kränkta. Behandlas de orättvist kommer de söka upprättelse. Oavsett om de är twittrare, politiker eller officerare. Att gräva handlar sällan om att hitta en avgörande källan som vill mötas i ett mörkt parkeringshus. Viktigare är att etablera kontaktytor. Få igång ett samtal. Långsamt vinna förtroende. Förstå de människor man arbetar med. Se deras perspektiv. Tiden är en nyckelfaktor. På drygt 20 år kan lojaliteter svalna. Men gamla oförrätter tvärtom fortsätta att skava. Men jobbet som sådant kräver mer tålamod än sinne. Lyssna. Fråga. Lyssna. Lyssna igen. Återkom. Påminn. Vänligt respektfullt, lyssna fråga om och om igen Att byråkratin som föregick uppsättningen av den så kallade Södertörnsbrigaden på vissa sätt skilde sig från processen kring övriga marinbrigader var det flera som vittnade om Det talades om långbänk och surdeg Det var lite speciellt det där, någon personalfråga berättade den för detta försvarsanställd när jag träffade honom 2016. Det där återkom. Även om det mesta var som vanligt verkade det finnas en del saker som Stockholm blåser i. Bilden är fortfarande diffus, men det tycks som att man i utbildningsorganisationen byggt in viss verksamhet som egentligen inte hade med det krigsförband man skulle producera att göra. Tjänster och verksamheter som inte behövdes. Det var med dessa lätt dimmiga kunskaper jag återigen försökte få kontakt med K, syster till F som avled 1993. Under flera månader hade radiotystnad drott, rått men plötsligt fick jag ett oväntat Facebook-meddelande. K ville träffas och prata om sin döde bror. Hon frågade som det verkade lite försynt om jag fortfarande var intresserad. Eftersom jag hade några veckor kvar av min föräldraledighet fick jag ta med min dotter. Jag hoppades därför att hon inte skulle föreslå samma mötesplats. Det kändes inte helt okej att ta med en ettåring till spelautomaterna och eftermiddagsölen på förortskrogen där vi sågs förra gången. Men till min förvåning föreslog hon att vi skulle ses på ett café på Kungsholmen. Mötesplatsen var inte det enda som förvånade. Hela hennes person hade förändrats. Hon verkade nykter och dessutom har varit det ett tag. Hon såg piggar ut. Hyn och håret hade en helt annan lyster än när vi sätts på förortskrogen några månader tidigare. Orsaken hade hon med sig. En man i 35-årsåldern som hon stolt presenterade som George. Han hade kommit till Sverige i våras efter att i några år ha bott i Turkiet efter flykten från Syrien 2015. Hon tittade på honom som någon som räddat en från säker död i en isvak. Kanske var det han gjort också. Vi talade engelska eftersom K gärna ville att George skulle vara med. Jag såg det som artigast att göra henne till Viljes. Det jag främst var intresserad av var hur hennes bror egentligen hade hamnat på den tjänst han gjort under värnplikten. Mindre så något av det. Som förväntat hade de svårt att minnas några detaljer. Hon hade ju själv bara varit 15 år. Jag frågade om det varit några särskilda turer kring mönstringen. Hade han sökt sig till någon särskild tjänst? Hade han talat om tolkskolan? Men K kunde egentligen inte ge några säkra besked alls. Det var möjligt att det var så. Hon visste inte. Besviket kunde jag konstatera att mötet verkade sluta i fortsatt okunskap. Precis när vi skulle avsluta vårt möte hände det. K blev plötsligt blek och började röra huvudet fram och tillbaka. Hon verkade ha svårt att hålla ögonen öppna. Både jag och George märkte det samtidigt. Han satte sin hand bakom hennes rygg precis innan hon skulle tippa bakåt. K. verkade dock hämta sig något igen men vi var förstås oroliga. Hon sa att hon blivit plötsligt illamående. George hjälpte henne bort till kaféets toalett. Kvar vid bordet blev jag. De kom tillbaka efter några minuter. Färgen hade återkommit till K.s ansikte men naturligtvis var det dags att bryta. Jag tackade så mycket för deras tid och sa att jag hoppades att hon snart skulle bli bättre. George och K. gick ut till sin bil. Den hade de parkerat på en tvärgata i närheten. Jag följde dem dit. Det var en sak jag tänkte att jag borde fråga George om. Jag väntade tills han hjälpt K. in i bilen och stängt dörren. Precis innan han skulle öppna på sin sida log jag mot honom. Så nu ska ni hem och knulla, sa jag med en röst man använder när man säger hej då på ett artigt sätt. På svenska. George log mot mig, frågade, Sorry, samtidigt som han öppnade bildörren. Jag ryckte på axlarna och log. Han log tillbaka. Med allt utom ögonen. De plirade misstänksamt på mig. De hade blixtnappt. Skiftat när jag ställde min fråga på svenska. Som man alltså mycket väl förstod. Eftersom min dotter sov fick jag snabbt in henne i min egen bil som stod parkerad ett kvarter bort. Chansen att jag skulle hinna var minimal men jag tänkte ändå att jag skulle chansa. Faktiskt var Georges bil bara ett par tre bilar framför min när vi svängde upp på Essingeleden. Trafiken var lika tät som vanligt. Att se en bil flera led bakom sin egen är alltid en svår uppgift. Än värre när man måste hålla koll på alla snabba filbyten på Sveriges mest trafikerade väg. Det talas mycket om integrationspolitik. Ibland påstås det att den är usel. Men det finns ju undantag. När George var på toaletten med sin flickvän fick jag se exempel på det. Det räckte att titta som hastigast i hans telefon. Nyanländ sedan några månader men redan flera bankappar och samma app som mina barns förskola har. Dessutom är med ett meddelande om att det var hämtning i parken som gällde fram till klockan 15.30 idag. Vänliga hälsningar från pedagogerna på Vitsippan. Pappa George, som alltså hade barn på förskolan och också utmärkt hade förstått svenska när jag ställde en olämplig fråga till honom. Det är raskt marscherat på några månader i Sverige och som så gärna behövde vara med i mitt samtal med K. Därför blev jag inte så förvånad när han tog av redan så fort vi passerat gränsen till Solna. Inte heller när vi efter lite rondellsnurrande närmade oss ingenting. Ja, det heter faktiskt så. Ingenting. Området alltså. Ett passande namn för en plats där man placerat huvudkontoret för Sveriges säkerhetspolis. Jag följde förstås inte med in på parkeringen men kunde på avstånd se dem lämna bilen och sedan hur George ledde K in bakom de tjocka glasdörrarna. Kapitel 9 Obevakad lufthålspermission är kriminalvårdens ord för att man helt enkelt får sköta sig själv en dag och ibland till och med en natt. Inför mötet med den tidigare rapporten på Nynäshamnsposten slog det mig att jag kan förstå dem som ser fängelsestraffet som kriminologiskt meningslöst. Mannen hade då suttit på anstalt i över 17 år gått från medelålders till gammal till vilken nytta egentligen stan vi skulle träffas i ligger på en slätt i inlandet och liknar många andra städer i Sverige centrum består av några gågator med H&M Wayne's Coffee och McDonalds vi skulle ses utanför det sistnämnda vi var båda i tid Sen gick saker och ting inte alls som jag hade tänkt mig. Den livstidsdömde dubbelmördaren nickade snett över gatan. Där låg den typen av pub som numera kallas sportbar. De hade precis öppnat för dagen. Stolar fälldes ut på uteserveringen men där ville han inte sitta. Jag följde efter honom in i dunklet. Fem minuter senare satt vi i ett bås längst in i lokalen. Han drack första- och som det skulle visa sig också sista klunken ur ett stort glas whisky. Och beställde omedelbart en ny av den servitör som kommit med den. Jag vet inte mycket om kriminalvårdens reglementer men insåg förstås att det inte skulle bli några fler lufthålspermissioner om det här fortsatte. Men att påtala det verkade futtigt. Särskilt som mannen inte verkade intresserad av att överhuvudtaget prata med mig. Inte för det andra glaset var upptrycket. Då började det. Du känner området. Hans röst var oväntat stadig för någon som precis hällt i sig 12 centiliter starksprit. Jag har dessutom googlat fram tillräckligt om dig för att misstänka att du är en sån som också vet en del om historien. Hamra, alldeles utanför Järflotta är södra skärgårdens bästa naturhamn. Där kunde skepp ligga och vänta i veckor på rätt vind. Dit kom skepp utifrån och kunde vila ut efter resan över Östersjön. Det går nog att beskriva den delen av skärgården som själva porten till Sverige. Jag kunde bara nicka. Jag hade inte helt ordning på tankarna. Jag insåg att jag satt ensam med en livstidsdömd mördare som höll på att bli plakat framför mig och som bizarrt nog verkade vilja hålla en historieföreläsning för mig. Det var en del att tänka på, men mannen framför mig verkade inte bry sig om eller märka min förvirring. Han bara fortsatte. Det var som om jag var enda åhörare till ett föredrag han förberett länge och kunde utan till. Järflotta nämns redan i den segerled som skrevs för den danske kungen Valdemar på 1200-talet. Vägen upp till Mälardalen gick inom skärs och passerade förbi Härhamra. Det gjorde sannolikt skärgården strategiskt viktig för den som ville styra Sverige. 1341 under Magnus Eriksons regering talar ett kungligt brev om beskattning av fisket i området. Kungamakten var alltså tidigt intresserad av att utöva kontroller. Men inte förrän 1531 såg Gustavasa till att södra utskärgården formellt kom under kronan. I det sammanhanget nämns att järflotta, som det heter, av ålder under finäs legat haffur. Det vill säga det sätter i Ösmosoken som vid den tiden ägde stora delar av södra Fines, förledet fi eller fit, känner du säkert till. Det betyder sank, strandäng och förekommer också i det som ska vara det ursprungliga namnet på Stockholm, Agnefit. Fines finns belagd redan 1294 som sätesgård för en riddare som hette Greger Magnusson Berse. Berse är en av de svenska uradliga etterna som ännu fortlever. Enligt släktens egen tradition räknas stamfadern som stenberse som ska ha deltagit i Ingvarståget i mitten av 1000-talet och eventuellt också nämns på en rynsten i ösmotrakten. Det är intressant eftersom det är just ättenberse som långt senare åter får kontroll över järdflottarna. Den gången var generalmajoren och riksrådet Axel Berse som av drottning Kristina fick utökade förlänningar, vilka lades under fitness. Med järflotta som bas bedrevs omfattande skärfiske vilket gav stora inkomster, Strömning, men också ålfiske. De långgrunda sandbottnarna är utmärkta för det. Ännu in i modern tid tillhörde öns ålfiske ostkustens bästa. Den tredje whiskyn kom in. Om servitören var förvånad över att servera tre stycken vid lunchtid visade han i alla fall inte det. Och märkligt nog visade mannen mitt emot mig i det mörka båset inga tecken på att själv bli påverkad av sin konsumtion. Han bara fortsatte. Äten Berse ägde järflotta ända fram till 1967. Då var släktens pengar och inflytande sedan länge kraftigt reducerade. Kvar fanns bara en manlig medlem, Carl Gerhard Bärse. Han dog strax efteråt och därmed utslocknade ätten på svärdsidan för kvar fanns bara en dotter. Ny whisky. Nya klunkar. En dotter. Nu var vi framme vid det. Jag harklade mig. Det kändes nästan som om jag skulle till att avbryta en professor mitt i en föreläsning i en aula full med folk- men vi var ju bara två. En dotter, sa jag och hoppades att rösten skulle bära. Hon hette Elvi. Du mördade henne och hennes man för 23 år sedan. Det blev tyst en lång stund. Tredje whiskyn tog slut. Nu verkade han i alla fall inte intresserad av några fler. Plötsligt log han mot mig eller något som i alla fall skulle efterlikna ett leende kanske var det bara en grimas det som återstår av ett leende efter att man suttit inlåst i 17 år i vilket fall som helst var det oerhört obehagligt som ett skeletts leende om tre timmar, sa han kommer de att hämta mig de kommer att känna på lukten men formellt ska jag förstås få blåsa också det innebär förstås att det inte blir några fler lufthålspermissioner för mig. Jag nickade. Insåg att det häftiga drickandet hade fyllt en funktion. Han tänkte inte vara utanför murarna. Frågan var bara vad han tänkte göra när strafftiden närmade sig sitt slut. Någonstans långt bak i huvudet ilade en tanke på att jag måste varna anstalten han satt på. Mannen framför mig ville aldrig komma ut igen. Tre timmar sa han. Vi har tre timmar på oss Insikten började gripa tag i mig Det började i magen Sen svindeln Att stå inför något som är Fullständigt drömlikt Trots att man är klarvaken Utan minsta möjlighet att vakna upp Jag utgick från att du har bil Sa han Annars får vi en mer bråttom Har du det Jag nickade Jag hade bil vi reste oss samtidigt Vi gick ut genom dörren Och solen slog oss i ansiktet som en strålkastare Efter stunden i dunklet där inne Just då insåg jag plötsligt att vi inte hade betalat för whiskyn han druckit Men ingen ropade efter oss Kanske ville de bara att vi skulle försvinna Jag hade bilen parkerad några kvarter därifrån Det var han som kom fram till den först det var som att han visste var den stod. Jag tog ett djupt andetag. Sen öppnade jag dörren och satte mig vid förarsätet. Då hade han redan hunnit sätta sig bredvid mig. Spänt fast säkerhetsbältet. Jag såg att hans ögon blänkte. Precis som hans mun tidigare sprutat ut ord var det nu blicken som talade. Den var fylld av något jag tror bäst kan beskrivas som förväntan. Eller kanske en pandang till det- någon förvisning som ett barn på julafton när tomten knackar på dörren. Kapitel 9 Utskärgården är en tidsmaskin. Man möter den idag på samma sätt som människor för hundratals eller tusentals år sedan mötte den. Heta somrar som den här konserverar skärgården värmen som ett batteri som laddas. Långt in på hösten kommer den finnas kvar. Kulna oktoberdagar när kylan redan biter in över land kommer kittlar av sommaren leva kvar där ute. Havet är nu prickat av snorgröna flarn av alger, blänkande vitt under solen. Senare ska det djupna buteljgrönt under tilltagande vindar. Få feta, kokainvita gäss och explodera i kokande infernon av skum när vågorna bryter in över de yttersta kobbarna. Växterna, blommorna, slokande renfana med feta kakor av svarta löss kring skälkarna, torprasslande kråkvickor, strandastrar som störst tränger upp från salta strandängar, klibbiga alar och torgula aspar. Feta huggormar som solar mot heta klipphällar. Mot kvällen paddor som makligt klättrar fram över gula lavar. Och hela tiden syssornas gälla malande och nattviolens doft under stjärnorna. Har ni hört vågorna slå in i djupa skor fyllda av stenskravl? Det låter urtid. Ordet finns inte. Det mullrar eller bubblar eller kurrar. Ett jäsande läte, som om havet skickade vatten rakt in i jordens kärna som en påminnelse om att det ändå var här först. Första gången jag såg ristningen var jag tonåring. Det var över 20 år sedan. Ravell i sommaren. Ett halvår efter det hände, men det visste förstås inte jag. Jag hade varit på språkresa i England och naturligtvis blivit olyckligt kär- och visste förstås inte hur jag skulle hantera det. Hemma fanns ingen att vara med. Ute i skärgården fanns i alla fall en båt. Sverige hade slagit bakfulla bulgarer med 4-0. Det var fortfarande lika varmt. Långudden på Järflotta låg en bit bort och jag minns inte varför jag var där. Men det var då jag upptäckte ristningen eller om det nu var en inristning. Det finns massor av sådana där dokumenterade av Riksantikvarieämbetet. Förr gjorde man så. Fiskare som ville markera plats eller sökte tur. Uttråkade lotsar som ville berätta att de bara varit där. Beväringar som ville ha något att göra. Den fanns nästan nere vid vattenbrynet men gick bara att upptäcka om man var väldigt nära. Och den gick bara att se från sjön. Nästan hela dygnet låg den i skugga på sidan av en djup klippskreva. Det är bara när sommaren är som ljusast som solen når in dit. Som en ficklampa som tänds för att lysa upp en annars skum och övergiven källare. Men precis när solen är på väg ner kan den i juni och juli skicka några brandgula strålar in dit. Jag skrev ristningen och det måste det ju vara också. Men linjerna går djupt. De är tunna och skarpa som frostsprickor eller de taggiga spår som inlandsisen lämnade efter sig när den drog sig norrut. Jag upptäckte den samma sommar som svenskarna jublade framför tv-apparaterna och Rolandshovsparken. Den där sommaren vi aldrig glömmer. Fyra bokstäver, eller vad man ska kalla dem. De liknar bokstäver men det är inte riktigt såna. De är mer... organiska. Som bokstäver kanske en gång såg ut innan den mänskliga civilisationen tuktade dem till de strama koder vi känner idag. Tecken är äldre än bokstäver, men som man ändå omedelbart förstår. Som man förstår annat i livet. Som man instinktivt förstår kärleken och hatet. Ensamheten, orgasmen, som fångas av tusentals år, gamla sagor och sägner. Som man instinktivt anar vad människor är beredda att göra när de är riktigt desperata. När livet står på spel. När de är riktigt hungriga. Vad svälten kan förvandla oss till. Tecknen som ser ut som någon slags bokstäver är versaler. Och jag brukar som ni vet skydda dem. Men nu är det som det är. Jag antar att de ska se ut just så. Att den eller de som ristade dem ville att de skulle bli just så. Som frostsprickor i klippan. Är det ett ord? Det är det förmodligen, men det betyder inget idag. Det är inte ens säkert att jag tolkat ristningen rätt. De fyra bokstäverna är H-O-I-N. Och jag visste inte vad de betydde. Men det står där än idag. Det är jag säker på, även om jag aldrig skulle komma på tanken att återvända dit. Det är ristat som en ristning egentligen inte ska kunna ristas Snarare som frostsprickor i den mörka klippan Bara några decimeter ovanför vattnets yta Dit solen bara når några veckor om året Men det står där Det står Håin Och jag visste inte vad det betydde Men jag har ägnat tid åt att fundera på det Det är ett sällsynt ord Men det finns Håin finns Det går att hitta om man söker Hoin är inte okänt, bara sällsynt. Hoin finns. Det var det sista han sa till mig, att jag skulle leta efter ristningen och när jag sa att jag redan funnit den nickade han bara mot mig. Sen talade vi inte mer. Han dog bara veckor senare. Någon förklaring fick jag aldrig. Men det står i tecken äldre än bokstäver just Hoin. Och jag har hittat en del skrivet om den saken. Det finns andra som sett och andra som har efterforskat. Det dröjde bara så länge innan jag hittade någon annan som kunde prata om det. Eller prata, det är knappast rätt ord. Man kan prata kring. Runt. Inte om. Inte direkt så. Det finns inget att prata om. Men det står H in, Och jag vet att det står det än idag precis där. Samma skreva. Jag vet inte varför han gjorde det eller vilka fler som visste men det gjorde det i alla fall. De jävla dårarna. Precis samma skreva. Det var bara ett drygt halvår efter att jag upptäckte det. Det såg ut som det varit ristat i klippan i sekler. Vattnet hade städat kring de djupa sprickorna men jag vet att det var just därför att det kom den natten. Att hojn Kom den Kapitel 10 Slutet av 1980-talet var en turbulent tid i omvärlden- men också i de organisationer som har att skydda Sveriges säkerhet och oberoende i en orolig värld. På grund av vissa händelser i mitten av decenniet, som jag inte kan gå in på här, hade ett tydligt behov av samordning och centralisering uppstått. Det gällde inte minst den så kallade särskilda verksamheten, som genom åren ofta bytt namn, men i stort behållit mycket av sin särart. Formellt kallades verksamheten vid denna tid SSI- –och låg organisatoriskt under sektion 5 i försvarsstabens operationsledning– –tillsammans med bland annat Attachéavdelningen och försvarsstabens säkerhetstjänst. I praktiken var verksamheten dock självständig och lydde direkt under ÖB. Och enligt samma praktik ställde Försvarsorganisationen inte alltid onödiga frågor kring verksamheten– –och de olika grenar som organisationen i verkligheten bestod av– hade mycket stort handlingsutrymme. SSIs vid den tiden hemlige chef, en överste, dog för några år sedan och jag fick tyvärr inte möjlighet att prata med honom. Mycket av researchen i detta avsnitt har jag andra att tacka för. Kanske framförallt en idag pensionerad reporter på ett av public Service-företagen som under början av 2000-talet la mycket arbete på att reda ut de turer jag här berättar om. I vilket fall som helst kom den särskilda verksamheten framåt slutet av 1990-talet att inordnas i försvarsmaktens, så att säga, mer konventionella verksamhet och mycket av tidigare strukturer skars ner och lades i malpåse. Men runt år 1991 styrde fortfarande de äldre, mer informella strukturerna. Det gör att mycket av informationen från den tiden är diffus. Mycket lite finns nedskrivet och något offentligt material finns givetvis inte alls. De få journalister som intresserat sig för ämnet har varit utlämnade åt muntliga källor, ofta av andrahandskaraktär. I vilket fall som helst kan följande historia med rätt stor säkerhet rekonstrueras. Under Sovjetunionens sista år gavs det svenska agentnätet i Baltikum Möjlighet till att bli betydligt mer aktivt. Sverige hade alltså sedan andra världskriget haft mycket goda möjligheter att arbeta mot just Baltikum med tanke på närheten, de många exilbalterna i Sverige och de täta kontakterna i form av handel och turism. Från en tämligen passiv informationsinhämtning övergick man till betydligt offensivare taktik. Syftet var givetvis att maximalt utnyttja de hål som det vittrande sovjetsystemet erbjöd. Saker hade börjat bli till salu. Den misslyckade kuppen i augusti 1991 påskyndade utvecklingen och från och med den hösten kan Baltikum närmast liknas vid en godisbutik för utländska tjänster. Tjänstemän och officerare som inte får lön och inte ens vet om någon längre för befälet är lätta att påverka. Via en serie techföretag och affärsprojekt kunde extremt mycket information, material och annat källmaterial hamna i svenska händer. Material som sedan skickades vidare till andra västtjänster. Bortsett från alla vittnesmål, mikrofilmer, arkivhandlingar, ritningar och annan data som strömade över Östersjön fanns också mer konkreta och skrymmande ting. All form av civil eller militär teknologi –som kunde intressera tjänsterna. Den journalist jag nämnde ovan– –lyckades under en serie researchresor till Estland och Lettland– –runt år 2000 rekonstruera flera sådana transporter. En av de mest omfattande och mest hemlighetsfulla– –handlade om en operation som genomfördes på hösten 1992. Då förflyttades material med mycket hög prioritet– från ett militärt forskningsinstitut i västra Ryssland till Sverige via en serie komplicerade manövrar som omfattade flera olika speditörer. Transporten krävde stora resurser i form av bestickningar. Vilket material det var fråga om är ännu osäkert men det rörde sig om något som rymdes i en mindre lastbil. Den reporter jag nämnde var länge övertygad om att det rörde sig om någon form av nukleärt material men jag är själv osäker. Transporten var omgärdad med sånt skydd att den inte ens nådde Stockholm. Redan i inloppet förflyttades materialet från den bil och passagerar färgade den ankommit svenskt vatten med till ett annat fartyg. Därefter är det söden mer osäkra. Men jag har anledning att tro att målet för transporten var Stockholms södra skärgård skyddade och hemliga lokaler som försvaret just återaktiverat med anledning av att marinbrigad Södertörn sattes upp. Liknande transporter genomfördes två gånger senare. Samma techorganisationer inblandade, samma organisation för mottagande samma kvalificerat hemligstämplade kontakter med vissa myndigheter i Estland. Och samma färja användes de båda övriga gångerna Dels i juni 1993, dels i september 1994. Den senare transporten kommer naturliga skäl att bli den sista. Färjan som användes hette nämligen MS Estonia och den sista leveransen skulle inte fullföljas. Den vilar än idag på nästan 100 meters djup, skyddad av hård speciallagstiftning implementerad av såväl Sverige som Estland. Kapitel 11 Linnea J. är docent vid ett av våra största universitet. Hennes forskning har under lång tid varit inriktad på att bättre förstå under vilka förhållanden den kunskap vi har om äldre svensk folktro egentligen kommit till. Hennes avhandling Svenska hjältar, en studie i maskulinitetsideal och nationalism inom svensk folklivsforskning 1880-1914 är väl värd att läsa. I fjol beviljades hon medel från Vetenskapsrådet för ett femårigt forskningsprogram om den svenska etnologins födelse som akademisk disciplin. I korthet har Linnea studerat hur forskningsintresset för äldre tiders svensk folklivshistoria uppstod under 1800-talet och hur tidigare konservativa och rent chauvinistiska ideal gradvis vann akademisk legitimitet och kom att bilda utgångspunkt för hur vi än idag ser på tidigare svenskars föreställningar kring sin omvärld. Linnea och jag hade mejlväxlat ett tag innan jag fick möjlighet att göra en intervju. Jag tyckte helt enkelt inte det skrivna formatet var tillräckligt för att fullt ut förstå hennes tankar. Vi träffades första gången i den universitetsstad där hon är verksam- under hösten 2016 Jag hade inte varit helt ärlig mot henne utan låtsades att jag höll på med en artikel till en populärvetenskaplig historietidning Eftersom det går att hitta rätt mycket skrivet av mig om man googlar hade hon naturligtvis ingen anledning att tvivla på det Jag kan skriva detta öppet nu eftersom vi har haft ytterligare kontakt och numera förstår vad mitt arbete går ut på Dock har jag ändrat vissa detaljer i hennes person för att inte göra henne alltför lätt identifierad. Bland annat titlar på hennes forskningsartiklar. Ni som är bekanta med svensk humaniora har givetvis inga problem att identifiera henne- men jag ber er att inte bassunera ut hennes verkliga namn och tjänst här på Twitter. Det är ett önskemål både från mig och henne själv. I alla fall. Om Linneas forskning ska sammanfattas mycket kort- så har hon visat hur mycket av originalkällorna till det vi vet om vad människor i Sverige förr trodde på när det gällde naturens makter och makterna bortom naturen har en extrem bias. Materialet samlades in under en begränsad tid med en begränsad metod och av ett begränsat antal aktörer och framförallt ett mycket begränsat syfte. Att ge Sverige det förflutna man då vi talar 1800-talet önskade att Sverige verkligen hade. Ska vi sammanfatta det innebär det krig före fred, äventyr före vardag, män före kvinnor, asagudar före andar. vikingar hellre än bönder, stridslycka hellre än fruktbarhet. Det vill säga att under den svenska folklivsforskningens pionjärår på 1800-talet åkte mer eller mindre götesistiskt sinnade män alltid män, omkring i bygderna och valde ut vilka historier sånger, sägner och minnen de ville lyssna på Dessa skrevs ner Andra struntade man i Linnea och jag drack kaffe på ett typiskt studentkafé en regnig dag i september Runt om surrade 20 år yngre studenter om duggor och sittningar Allt det där finns fortfarande i skolböckerna sa Linnea Barnen lär sig mer om vad aristokratisk elit gjorde för krigslyckan än hur majoriteten praktiserade sina seder för att kunna överleva av jorden. Vi har förstås alltid vetat hur mycket kunskap om det förflutna som gått förlorad. Det jag har gjort är att försöka analysera den logik som präglade den praktik som ursprungligen samlade ihop allt detta material. Det är samma logik som går igen än idag. I allt från skolböcker till släktforskning Vi lär oss gärna om arvskiften och soldatnamn Om emigration Alla vill ha sin egen koloska i släkten Men av livets baksidor Är vi inte så intresserade Linnea rörde långsamt i kaffekoppen Allt det onda som fanns mycket närmare för, Svälten Smutsen Våldet och det som var än jävligare barnmisshandeln hur man lät de riktigt sjuka bara dö incesten allt det som ligger bara några generationer tillbaka men som vi inte minns Vad vi människor kan göra när vi är riktigt hungriga mumlade jag Linnea tittade oförstående på mig jag viftade bort det genom att ursäkta mig och bad henne fortsätta vi vill gärna minnas det pittoreska, det sakliga, det som liknar våra egna horoskop i söndagsbilagorna, sa Linnea, men inte hur det egentligen gestaltade sig. Hur det onda ögat fanns på riktigt och kunde få folk brännmärkta. Att man långt in i modern tid skydde vissa människor. Hur många människor svalt ihjäl för att de var utanför det sociala sammanhanget. Hur många frös ihjäl. Hur många dog ensamma i sjukszängen för att tidens vidskepelse tabubelagt deras själva existens? Det som gör att jag ändå tycker att mitt jobb är meningsfullt, fortsatte hon, det är att det ändå går att ana någonstans bakom allt. Bakom myter om odalmän och koloskar och starka svear. Bakom all punschighet. Där finns det vanliga livet. Det går att se fortfarande. Allt det här var allmänt. Jag kände till det. Intressant, men inte det jag var ute efter. Det jag ville prata om var en fotnot i en av hennes texter, men jag tyckte inte att jag så direkt kunde efterfråga den. Det kändes bättre att prata sig fram till den. Jag frågade om hennes studier kring olika naturväsen och hur de i efterhand rationaliserats av en särskild diskurs vars värderingar präglats snarare av forskarens samtid än det förflutna hän studerade. Hon nickade och sa att så var det. Vi rationaliserade. Gjorde den besjälade naturen till något som var praktiskt och funktionellt. Näcken fanns för att folk inte skulle drunkna. Skogsrået för att förklara varför man gick vilse. Men så funderade inte tidigare generationers människor. Näcken fanns för att näcken fanns. Världen präglades inte av våra ideal. Omvärlden och människan var ett och behövde inte förklaras. Den behövde bara berättas. Till slut var jag i alla fall tvungen att komma till sak. Berättade om det jag hittat i vissa arkiv. Om hur svälten vissa vintrar varit särskilt svår i utskärgårdarna När fisken inte gick till. När det varit missväxt inöver land då inte ens en säl eller fågel fanns att få Skärgården var ett gränsland där levde de som inte riktigt hörde till de nyanlända de som förvisats de som inte fyllde kraven när maten tog slut på fastlandet drabbades skärgårdsbefolkningen värst för även där var man beroende av skördarna Linnea nickade så var det det fanns förstås historier, dels långt tillbaka. Vid pestepidemier fanns vissa ritualer. De var förfärliga. Det talades om att begrava människor levande. Barn, oftast barn. Begrava de levande för att blidka sjukdomen, för att andra skulle överleva. Det finns, sa jag, utan att riktigt veta hur jag skulle lägga orden– man kan jämföra med vissa urinvånare i Nordamerika. Du vet säkert, en ande som kallades Wendigo. Ett väsen associerat med just köld och hungersnöd. Linnea nickade. Jag visste fortfarande inte exakt vad det var jag ville få ut, men fortsatte ändå. Du nämner i en fotnot, sa jag. Ett slags kraft, ett väsen. Något som dyker upp under just nödår. Att det liksom var något man trodde på. På riktigt. Nu smålogon. Som åt en student som ställt en lite korkad fråga. Du tänker på det jag skrev om sägner från fiskeläget på Huvudskär, Visst, det finns en del om det. Du förstår vad det handlar om, va? Jag nickade försiktigt. Jag antar det, sa jag. När folk allt. Det finns en del arkeologiska fynd som tyder på att kanibalism förekommit, inte som rit utan som något som praktiserades av överlevnadsskäl. Ja, det praktiserades och kommer säkert praktiseras igen sån. Det förekom i Leningrad under andra världskriget. Det finns fler fall från 1900-talet, från vår egen tid. När det gäller överlevnad är de flesta människor beredda att bryta alla tabun. Linnea drack det sista av sitt kaffe. Utanför hade torget försvunnit bakom regnet som piskade mot fönsterutorna. Jag nämnde det där i en fotnot som ett exempel som på hur vissa sagor liksom inte vill leta sig in i vår tid. Vi vill inte tänka på att människor, precis som vi själva, bara några generationer bort, ägnade sig åt sånt. Så skrattade hon lite. När de där vikingakåta gubbarna åkte runt i byarna för 150 år sedan ville de höra om gamla hjältar. Inte om vanligt folk som svalt och gjorde allt för att överleva. Därför är den delen av vår historia nästan bortglömd. Bara spillror finns kvar. Det var en sån spillra, sa jag, men hon avbröt mig med Jag vet vad du syftar på, som Ett feminint andeväsen förknippat med vinter och köld. Någon som enligt gamla sagor skulle komma skridande över isen eller liknande. När detta väsen kom till människorna på öarna ledde det till förfärliga ting. Det var väl så man förklarade det. Att vissa människor gjorde allt för att överleva. Det var detta väsens fel. Det var hennes fel, mumlade jag. Ja, Linnea nickade. Det var hennes fel. Hon som hon kallades på huvudskär. Huin är en annan variant. Eller Huin. En vit kvinna som sägs komma över isen riktigt kalla vintrar och som ingen som ser havet kan värja sig från. Och när hon passerat, jag svalde, då hade människorna gjort det värsta man kan tänka sig. Allt för att överleva. Hon gav dem en chans att leva vidare. Det var bara att de behövde göra saker ingen människa vill göra eller ska behöva göra. Ja, så gott det går att rekonstruera. Linnea tittade på klockan. Så trodde man för. In till början av 1800-talet kanske. Som längst. Numera är sånt där bara föremål för smala forskare som jag och knappt det. Det var uppenbart att hon behövde gå. Jag hade redan tagit alldeles för mycket av hennes tid. Det fanns säkert tentor och rätta. Ansökningar att skriva. En sista fråga innan vi skildes åt. Jag försökte formulera den som om den var något i förbifarten. Om hon hittat något om någon kult kring hon. Någon slags praktik. Hur gjorde folk? Hon rynkade ögonbrynen. Tänkte efter. Det var något om ristningar sa hon till slut och om eldar Någon form av ritual kring eldar Så sträckte hon fram handen. Vi sa hej då Hon försvann ut i regnet Kvar där inne stod jag Ristningar och eldar Jag tänkte på det jag läst att den överlevande soldaten från Järflotta sagt i de utskrivna förhör jag läst Johan som han hette vad hade han sagt egentligen? Var inte något om eldar? Mm.